Скільки разів я після того мила руки. Я вибрала кілька довгих волосин, гойфу, і підкинула непомітно собі у піцу. Щиро кажучи, я була не проти з'їсти той останній шматок. Усе таки він був дуже апетитний, а я вдома не поїла перед днюшкою. Тому мені було трохи навіть шкода псувати піцу волоссям Асіної мами, але грошей було ще більше шкода. І ось у мить, коли Ася підізвала офіціанта і спитала, чи можна принести їм попільничку, а наївний офіціант попросив не ображатися і показати документ, це з нею вперше так. Я голосно, наскільки могла, з усією огидою завищала на всю плазу, що у мене у піці волосся. По-моєму, вийшло дуже правдоподібно. Я фукала і бекала. Мене справді мало не вивертало. Я сварила офіціанта останніми словами і показувала на всіх. На себе, Асю, Нату, Назара, Пашу, Тоху. Немає в нас такого довгого білявого волосся. Офіціант був, очевидно, збентежений, але нічого не обіцяв. Треба було щось запідозрити, але я чомусь була на 100% впевнена у тому, що наш план спрацює. Ася почала мені підфукувати. Ната мовчала. Вона вічно так. Хоча домовлялися ж. Назар був трохи ошелешений і поривався сховати Бренді. Тоха, здається, хотів засміятися, а Паша дивився осудливо. Чому він завжди думає, що в усьому винна я? Це взагалі-то Аська придумала. Тоді офіціант сказав, що приведе адміністратора. Ми з Аською обмінялися поглядами, щоб і далі слідувати плану. Я голосно обурювалася своїм замовленням, аж поки прийшов адміністратор. Це був худорлявий чоловік у костюмі з криваткою, в окулярах, із негустою борідкою. Нічого так. Якби не наш план, я б успіхнулася йому, і він би точно зробив нам знижку. Але було пізно. Я зробила так, як ми домовилися. Пригрозила написати про це у себе в блозі. Адміністратор сказав, що ми все залагодимо. Попросив мене відійти з ним на хвилинку. Якби я хоч Пашу взяла чи Асю. Паша підвівся йти зі мною, але я показала йому жестом, щоб не втручався. Була зла за його осудливий погляд і хотіла показати, що впораюся сама. Тоді адміністратор запропонував узяти мене під руку, і я вирішила, що це він тому, що я дуже красива. Але він так боляче стиснув мій лікоть, нахилився мені до вуха і злостиво прошепотів. «Думаєш, ти найрозумніша? Камери все зафіксували, дівчинко. Скільки до тебе було таких, які хочуть нажертися на дурняк і звалити? Так що давай ти скажеш своїм друзям, що все залагодила і що ви вже йдете». А я зроблю тобі знижку 15%, бо в тебе, здається, свято. Але якщо ти не розрахуєшся за п'ять хвилин, викличу охорону і твоїх батьків. Ясно тобі? Що робити? Що робити? Капець, очі б мої його не бачили. І Асю, і всіх. Хто придумав прийти в довбану плазу взагалі? Де я мала взяти стільки грошей? Тоді я відійшла, щоб ніхто мене не бачив, і набрала Назара. Спитала, чи є в нього з собою грошей. Він сказав, що є трохи. Я йому візьми пліс із собою гаманець і підійди до стійки адміністрації. Він прийшов через 10 секунд разом із Тохою. Я попросила нічого не питати і позичити мені гроші на ресторан. Я обов'язково йому все віддам. Назар аж присвиснув, коли побачив рахунок. Навіть для нього це була пристойна сума. Тоді Тоха сказав, що він теж узяв з собою гроші на карті і запропонував заплатити. Я готова була розцілувати його вдруге за вечір. Але просто пообіцяла все повернути з зарплати. Тоді Тоха з Назаром розрахувалися, я попросила нічого нікому не казати. Вони відійшли, але адміністратор іще раз боляче протягнув мене за лікоть. Сподіваюся, ні тебе, ні твоїх друзів я більше тут не побачу. Як же ж соромно! Тоді ми швидко зібралися і пішли додому, а цей козел-адміністратор ще нам так мило помахав на прощання, наче нічого не сталося. І ще щось сказав, типу, сподіваюся, вам у нас сподобалося. Сором, дикий сором, нікого більше не хотіла бачити. Мали ще з Пашою відсвяткувати вдвох, але я була не в стані радіти. Попрощалася з усіма прямо перед виходом із плази, а Паша провів мене додому. Але мені не хотілося говорити. І вже коли Паша хотів мене поцілувати на прощання, а я підставила щоку, згадала, що він так мені нічого й не подарував. Нічого йому не сказала, просто забрала свою сумку, кинула папа і побігла додому. Ридала і в риданнях заснула. Завтра знову будуть червоні очі і набряклий ніс. Але я все одно нікуди завтра не збираюся. 14 лютого День народження я вирішила викреслити з пам'яті. Такої ганьби в мене в житті раніше не було. Здається, всі зрозуміли, що згадувати наші посиденьки в плазі при мені не варто. Та й взагалі краще ніколи не згадувати. Тому ми зам'яли тему і говорили весь тиждень лише про день усіх закоханих. Мусила навіть раніше помиритися з Пашою, бо не хотілося сердитися на нього перед святом.